Most pedig édesapám mondja el egyik klasszikusunknak nagyon kedves versét. Petőfi Sándornak az című versét. Az ember. Nincs nevetségesebb az embernél. Oly kevéségben, olyan gőgben él. A világot fitymálják ajkai, s mintha az eget akarná szántani orrával, oly magasra tartja fel. Kevély ember, miben kevékedek? Egy szempillantásnál mi rövidebb? Ember barátom, a te életed. Rohanva ő az idő, s elrohan, egy kezében bölcsőt pólyája van, másikban koporsódra szemfedél. Kevély ember, miben kevékedek? S mit végezhetsz egy pillantás alatt? Hódítál népeket, országokat, hódítani csak gyávákat lehet, és az uralkodás ilyenek felett dicsőség, ember barátom, ezt csak szégyelned kell. Kevély ember miben kevéked el, s ha dicsőséget szerzél, nagy nevet, veled hal meg, s a föld alá viszed, vagy mint hűebb kísér kis ott őrzi azt a pár kis századik, és előbbutó, éhen szomjan veszel. Kevé ember miben kevékedett? Dicsőséges neved maradjon. Hol? A nép is elvész, melyhez tartozol. Az ország, melyben most él nemzeted, tenger volt egykor, és újra az lehet. És a föld is semmiségbe oszlik el. Kevé ember, miben kevékedett?